Kaiso, ementxe gaude, jo zurekin gaude, jaizkiro elizirik eko kidea. Ba, Bueno, ba, zurekin harrematetan jarri gara, ba, jakin dugulako, ba, portoakintaritza, kien txosten berria onartu duela, aurkestu duela, beren dela gutxi, beren txaurriko batean, eta pixka ba, jakiteko, ea, ea zer dioen txosten horrek, e aldaketari badagoen, eo betiko egitasmarekin jarritzen duen, ba, portoakintaritzak. Bueno, ba, zaki pixka bat, gogoratzeko, es, ba bueno, eh Iaz, bueno, Iaz eh 2010an e, e, ja, onartu zuen eta aurkeztu zuen ba ingurumen iraunkortasunari ilangortasun, buruzko txostena, es. Eta bueno, ba, e, txosten horrek ba hasitzen eh miña ka alegazio, bueno, eh 1095 utot, ze aski alegazio e, alde batetikan alegazio konkretuak eta beste aldetikan, bueno, eh alegazio hieak zien herritarrenak, eh elkarteak, e, udalak, eh talde ekologistak, sindikatuak, bueno, e, eragile askoren alegazioak eta baitare horrekin batea ba orkestu ziren 8000 mila e, lago, eta 35 sinalurara, inal, herritarren sinalurara. Eta bueno, e, pues, e, txosten horrek, dokumentu horrek ba, bueno, e, nabarmen usten zuen, ba, bueno, e, ba gauz asko, ez? E, alde batetikan e, inguru giro inpaktua eh isang eh, onartzen zuten eh, eh, larria eta kritikoa izango izango zuela impactua eh Jaizkibelgo txarra barretan eta bueno, beste aldetikan ba, eh, beste aukerak eh ziren aztertuak izan eh ba gaur egungo kaia hobetzea edo hobeto eh, antolatzea, adibidez Eta bueno, ba, txosten honek eh ba, jaso ziguen ba inguru giro e, jaso zuen erantzuna izan duzen, zen ba, ba e, dokumentu hori eh hutsune nabarmena situela e, zuen kontutan hartzen ba herritarrengan e, sortzen zuen oposaketa e, bueno, E, aipatu dituten guruhiro e, inpaktuak, e, e, justifikazio, bueno, e, beharra, es portuagiteko beharra, e, e, portu trafikoaen e, oinarrituta. Ordun akatza asko zituen dokumentu honek eta egindutena da, eh pues, e, bada proiektu berdina, e, lehen nentzukaten proiektu berdina baino eh dokumentazio hontan ba, bueno, eh, aldaketa batzuk eman ditute ba, justifikatzeko ba, ba, ba proiektu hau egin ahal dizatea. Mm -hmm. dira aldaketa horiek bueno ba batetikan eh leen inguruinguruen impactua ba, e, kritikoa talarria sena eh orain diote ba E, bueno, eh posible e, partziala edo e, dela kontpensatu, eh edo indirektua dela eh portuaren trafiko prebisiloak eh e, egin ditute, ba justifikatzeko, es, ba, proiektu hau egin behar hori. Eta bueno, ba hobe aurrekoan eh 9 eh aurreikusten ziren hemendikan 20 30 urtea eta orain berriz igo e, dute trafiko kopurua eh 17 17 biderkatu dute, ez, e, Bueno, eh bueno, dutena da makillatu, makillatu ditute datoak. Ba, bueno, ba, lehen zeukaten utzune hoiei utzune hoiek eta ba bat, e, estaltzeko eta bueno, e, bezaletik e, eh edo aukera desberdinak eh aztertu ditute baina oso, oso modu partzialian, ez? Ba, adibidez, e, gaur egungo kaia e, mantentzea aztertu dute, baina eh claro, e, egiten duten planteamendua da ba superportuan e, sartu ahal izango lutzeken txasontziak E, eh 270 metroko e, luserako itsasontziak eh gaurrengo barruan sartzea. Oraitza bueno, hortarako e, planteatzen dutena da eh bokanako eh aldebitara dauden eh itsaslabarrak, suntzitu metro zabaldu, ez, Bokanaren sarrera. Eta, bueno, azkenean diote, ba, bueno, eh, oso garristik izango litzakela eta gainean guru-giroan ba, impactu izango lukela eta horgun, ba, bueno, ba, ya baztertzen dute aukera hori, ez? Egin ditu nada, holako ba, bueno, apaino batzuk, ba, bat ez ere hurrekoan ba, utzuneak eta ba, estalializateko, baina, bueno, proiektua e, berdina da horgun, impactuak eta berdina lirateke Eta, bueno, baita ere planteatzen dutena, ba, hori ba, impactuai begirata hola ba, ne horri zuzen zaile e, ez? Ba, engoluteken kalte guztila horren maila edo, ba, ba, gutxitzeko edo asmoarekin, ez? Hor dut, bueno, ozera, biskara filipantia da, baina, ba, dibide ze Azabaratzako e, ondartza guztia galduko litzatekenez, ez ba, Berailea proposatzen dute e, Kalaburtza, e, Don Ibanen dagoen Kala eta ondartza txiki hori Hori berreskuratzea. Eta bueno, hori ja, berrezkuratzen bidean dago Eta batez ere ba, Don Ibaneko bizilagunak ba, Hortan saiatzen nahi dialako, ja e, agamatu urteak horretan Eta bueno, horrek inola ere ezimo luke kontsatu, ba, galera galdera hori, ez? Eta bueno, pues va ba, juto baina baina inpaktua, e, o sea, du izaten larria, kritikoa eta horra hon gondatuko lukena, e, gal, e, galduko lukena, ba, ba ez dauka e, ez dauka nola da goren proiektua. Bai, bueno, 10 urte hauetan bai egondia es proyektua gehiago idea do marraski, es portu ir eta guzti Baina, baino eh oinarrian, da berdina da, eh Jaizkibelei eh Itxaslabarretan, kai erraldi bat, ba dike batekin eh 1700 Eta egin zutena, da ba hasierako aurreproiektutikan gutxitu eh esplanadaren eh zabalera. Baino likiarena berdine izango litzateke eh egondian aurreko proiektua ta bueno, oraingoare eh 3 km itxarra itxarla bar sun, Eta bueno, itxas ondo guztiak ba, suposatzen supposatzen du horre ba cementatzea, eh eta bueno, bertako habitat guztiak eta aberastasun guztiak e, ondatzeak. Ogun, proiektua e, bai duela urte pare bat egintzutela e, redimensionatu edo, diotena. Eta gaur egun, ba, egiten dia, egun hektariako esplanazio batetas, eta dikeak eta hori, ba, neurri berdina jarraitzen dute. Esplanada horretan, jungolitzateke, zentzal e, termiko bat, Eta horren, esaten dute horren truke, haken ba, luketela San Juan Sarreran dagoen Iberdurokoa. Ez plana horretan baita, joango lehateko bain, pasaileko portuan ikusten ditugu hainbeste beste almazen eta bestelako lekoa baita ere. Et eta truke esaten dute baita ere, ba pasaileko portuaren esagutzen duguna, ba, ba herriaritzu liko ziotela. Bai, bueno, ba... E... Bai, ipat unitela eh batez plan e, portuaren plan estrategikoan, bueno, proiektu hau eh gauzatuari izateko ba, e, ba tramitazioak eskatzen duren bizi plan estrategiko bat egitea eta hor, ba, badirudi eh trafiko kopurua eh ahunditzeko edo hori justifikatzeko bai kokatzen zutela hor e, e, zentral energetikoa, enerjetikoa, polo energetiko bat relasificadorekin e, koke planta bat ere bat zuten eta bueno, hone guztiak ekidu asmo bat, eh? Ba da, poso e, ba, da gehiago e, mugituko litzatekeela eta orduan ba dela portu egitea. Baina, e, hor e, Iaz ba eh guru Giron ministeritzak e, ja UART zuen e, Portuagintaritza ba e, portua e, egiten bada ere inolaz ere ezingo zela erabili e, instalazio energetikoak e, pokatzeko leku bezala. dela. Ordun bueno, ba dato guzti hauek ba, ez ezdia realak e, ikatzarekin ere berdi, berdin gertatu da. gaur ba, egun dاكago hemen zentral, zentral termikoa ezo miandeko a duela eta azken ingurumen iranko hortasunari buruzko txosten honetan ba, ikatzanko purua, adibidez, e, biderkatu egin dute eta, bueno, e, ez aur hori ikusten zentralberrilik egitea eta egitea ikatzaskoa gutxigo orduan, egun bueno, denara, e, datuak e, gustutzen nahi dira ba, nolazpekeko justifikazioa lortzeko ez, politio egiteko Eta, bueno, e, horrekin batean, pues, barrungua, kanpora aterako dutekena ala ez, ba, bueno, hoi, hoi aridia esaten propaganda eta hola, baina, bueno, hitz e, egiten e, e, aridia hortaz, baina, batez ere, errerako ere izango litzateke e, aldatuko litzateena. Eta, bueno, ez e, litzake erre er bat egingo, E, kanpo kaila egiten bada e, kailaren zatia handi bat horrein dik erabiltzen ja, e, jarraituko da eta, bueno, pabelloi berriak e, ikusten nahi dira nola orra e, antxo aurrean, e, azken urtean pabelloi berriak egiten nahi dira horre, dirua aztatzen nahi dira pabelloi horiek hortik hankentzeko azmolik e, ez da ikusten Erreran berriz, ba, ba, gaur egun arte gondan aktibidadia E, kentzea kenzea aurre ikusten dute, baina horren ordez, eh, pues eh betetzearena, ez? Eh, prestun proiektuak, e, oso urbanismo densoa, ba bueno, dute e, a liketa diru gehiena atera errerako eremu hortatikan, bero kanpoko kaia eh finantziatu alizateko eta bueno, horrek eskatzen du alik ba, eta metro karretu gehiena eraikitzia ez? eta hor, horren suposatuko luke bai erabilpen aldaketa bat baino, baino errera inguru hori ba, guztiz e, identzifikatzia eta, eta horrek es du e, suposatzen erre generazio bat ez? Ba, inguruko bizilagunak, errera inguruko bizilagunak bai haidi eskatzen e, errera E, bizi berritzea baino batez ere eh herritarren ba beharrak asertzeko, ba bueno e, parkeak, giro instalazioak, eh bueno dotazio kulturalak, horrelako gauzak, ez? Eta bueno, portuak e, ditun planak bada eh bizi dorreak eta bueno, eh ariketa gehilena erekitzea, eh eta zentru dira horrengo ratxa. Bueno, ba eh orain eh memori, Memoria errerazatu behar dute, e, Portu Agintaritza eta Ingurumen Ministerioaren artean eh hau, eh bueno, Memoriaren eh kon konklusionak edo eh esango baliak negatiboak Ba, bueno, proiektua bertan bera geratuko horretzateke eta bestela, ba, azken nintzak ero eduka fomentok eta e, fomentok esango luke proiektua aurrera dihuan ala ez e, Memoria, beraiek dioten ez, bueno, beti e, epeak aurrera atzen dituite edo, bueno, ditute ere dituite betetzen e, aipat, beraiek aipatzen dituten epeak dioten ez, apil jarako egin egon goda eta fomentok hori ba, bueno, izango litzake ba, bueno, presa handia balu edo irailerako edo emango luke e, bere bere iritzia mm -hmm. eta hor herritarren aldetik zerbait egin da teke jaiskibel bisirik zerbait eingo da edo itsuta bakarrik gelditzen da edo badago oraindiken beste zerbait aurkeztea emendakinak egitea edo beste bestaldebazio batzuk edo Bai bueno, e, da eh bosteguneko comenta 45 berriro eh posibila izango dugu e, alegazioa aurkeztu eta batez ere herritarrak garrantzi da bere iritzia ematea, kaleratzea eta bueno, ba eh ba, bueno, ba, e, argumentuak ematea, ba ba bueno, e, beharrezkoa eh kriston dirutza suposatzen ulako eta diru hori ba beste behar batzutan erabili daiteke eta bueno gaur egungo kaia baitare pos pues, dago bezala ba iruten zaigu onartzezina dela eh namagurtea baita burunga ere bai ba portuaren aktibitatea jasaten ba na ba, egiten jutelako destarga nolako gabe eta bueno hori ba bakingu dela chantaje moduko bat ba ba kanpoko proiektua onartzeko Bueno va, hori zen, eh peska hobe prestatu ta que zabetazu, saigon zegoia hautamentatu ona Jesus. Bueno, va la superportuan inguru A proiektu hau ja, behin betirako baztertu behar dela, ez ez lokalala zentsurik, eh gaur egun gaina pues krisi egora hontan, e, ez ala, baina krisi bat ba berareala pasako den krisi bat, o da krisi bat geiago strukturala edo esaten da Eta ez daukala zentzuriko, gaur ungo pasaileako trafikua jetsi da, oza, trafikoa, e, jetxida, asko jetsi da e, Aurten galdu du eguneko amabia, e, estatuko e, portu guztietan, e, gehiena galduena duena izan duda pasailea Eta aurten ez daibitziko e, irumilioi tona mugitzera, ez, eta bune, bere urte hoberenetan borsei millorita na taraltzia. Algun ez dago laingo ingo ingo justifikazioa ba, proiektuago. Proiektuarekin jarraituko, ez da. Mm. Vale. Baiki. esker. Guregan aurbeltzagatek eta bueno, urtean xa bere segurasksi gehiagotan egongo gara, beraz, ba, urren arte. Vale, zer ikasko. Venga,